І знову те саме. Не наче цю суперточну дію виконувала не людина, а робот, запрограмований комп'ютером. Причому всі рухи Роузмері були блискавичні. Так блискавично ловить сова свою жертву загнутими кіхтиками. Софія подивилася на руки Роузмері. Вони справді були дуже подібні до совиних лап. Нігті загиналися під подушечки пальців. Софія дочекалася, поки Роузмері сяде передихнути і лише тоді постукала в двері. Роузмері не здивувалася її приходу. Софія докладно пояснила, чому вона прийшла, Крім того, запропонували свої послуги і матеріальну підтримку, аби підібрати плаття для другого туру. Роузмері скромно подякувала, і вони домовилися поїхати на Патрик наступного тижня. Уже стоячи на порозі, Софія насмілилася їй запропонувати ще одне. Роузмері... «Хочете, я вам встановлю комп'ютер і оцифрую звукові файли фрагментами так, щоб ви могли співати кожну музичну фразу окремо або поєднувати їх?» «О, ні, я вже це пробувала. Мені не сподобалося». «В роботі з платівкою є своя магія», – замислено сказала вона. «Ось, погляньте». Мері підійшла до програвача. Вімкнула його, платівка почала обертатися. Вона взяла подушечками пальців, під які заверталися її нігтики, голівку і блискавично поставила на те місце, яке вона хотіла продемонструвати. Без ніякого в'їзду. Це знову було абсолютно точне потрапляння на початок музичної фрази. «Як ви це робите?» Хотіла була спитати Софія, однак Роузмері випередила її. Чуєте? спитала вона, коли мелодія пішла на різке демінуендо. Чуєте? Що саме? Роузмері неначе здивувалася, що Софія не зрозуміла її, але примирливо сказала: "Добре, ще раз". Роузмері знову зняла голівку, і поставила точнісінько на ту мікроточку на платівці, що й попереднього разу. Софія прислухалася до музики, гарячково думаючи, що я маю почути. А що я маю почути? – наважилася спитати вона. Як платівка тут зітхає? Хто зітхає? Платівка? перепитала сама себе Софія. Здається, я почула, збрехала Софія, але дуже непереконливо. Ну, давай ще раз, сказала Роуз Мері, і Софія зареклася. Якщо вона і утретє утрапить у ту саму точку, у ту саму початкову ноту музичної фрази я обіцяю повірити в усі байки що почула за останні п'ять днів на острові. Роузмері підняла голівку і опустила її точнісінько на те саме місце. Софія напружила вуха, дочекалася демінуенду і раптом почула чітке «ох». Її пересмикнуло. Вона неупевнено подивилася на Роузмері і спитала – то було ох. От бачите, як це легко, зраділа та. Дуже легко, іронічно повторила собі Софія. Здається, в мене їде дах. Треба звідси тікати. Вона вискочила на вулицю, ледь устигнувши попрощатися, і мало не бігом почала віддалятися від хатинки роузмери. В неї у вухах досі стояло оте ох, яким зітхнула платівка. Софія перевела віддих лише на пристані, де якраз рибалки розставляли столи для завтрашнього базарчику. Вона зупинилася, а вдаючи, що з цікавістю розглядає все, що тут діється. А насправді. Гарячково думала про своє. Вона фізично відчувала, що в неї під черпною коробкою щось відбувається. Неначе різні частинки мозку переміщаються, міняючись місцями. Вона силою волі намагалася повернути ті мобільні частинки мозку на свої місця, але вони й далі рухалися як скресла крига на морі. «Усе гаразд?» Софія здригнулася. Це був отець Боніфації. Він привітно всміхався до неї. Ну, «Як би вам сказати?» непевно промовила вона.